Що Бог не залишить їх у біді, але говорила вона так за звичкою, адже була доброю християнкою, а мала на думці, очевидно, що їй самій доведеться дбати, як їм усім прогодуватися, може вона якось викрутиться. Нам, хлопцям, хотілося піти до Мархет, показати, що ми, як і доти, її друзі, але батьки не пускали нас, боячись зачепити почуття громади. Астролог шастав по селу, підбурюючи людей проти отця Пітера, кажучи всім, що той запеклий злодій вкрав у нього 1107 золотих дукатів. Він казав, що відразу зрозумів, хто злодій, бо отець Пітер знайшов саме таку суму грошей, яка пропала в нього. На четвертий день після їхнього лиха стара Урсула прийшла до нас пополудню і спитала, чи не треба нам чогось випрати. Вона благала мою матір тримати її прохання в таємності, щоб не уразити маргетової гордості, бо коли б та довідалася, то ні за що цього б не дозволила, хоч їжі в будинку не вистачало, і вона заслабла від голоду. Сама Урсула теж охляла, це відразу впадало в очі. Коли її почастували, вона накинулася на їжу, мов помирала з голоду». Проте не схотіла, хоч як її умовляли, щось узяти з собою, сказавши, що Маргет до милостині не доторкнеться. Урсула взяла білизну і пішла до ручаю прати, але ми побачили в вікно, що їй не сила навіть утримати рубля. Моя мати покликала стару назад і дала їй трохи грошей. Урсула спочатку відмовлялась, боячись, що Маргет здогадається, звідки гроші, однак кінець кінцем узяла, надумавши сказати Маргет, ніби «знайшла їх на дорозі». Але щоб не приректи своєї душі брехнею до пекельних мук, Урсула попросила мене кинути монету на землю, а сама дивилася, де вона впаде. Потім підійшла, побачила монету, здивовано та радісно скрикнула, підняла її й подалася додому. Як і всі наші односельці, Урсула брехала не задумуючись, коли діло стосувалося звичайних речей. І зовсім не боялася, що горітиме за цей гріх у сірчаних хвилях пекла». Але в такій справі їй брехати ще не доводилося, тож вона й побоювалась. А втім, якби вона мала нагоду з тиждень попрактикуватись, отак брехавши, то вже б і не турбувалася. Така наша людська вдача. Мене тривожило, як Маргет житиме далі. Не могла ж Урсула щодня знаходити монети на торозі. Навіть уже друга така знахідка викликала б підозру. Мені було соромно, що тепер, коли Маргет так потребує дружньої допомоги, я не завітаю до неї». Але винні в тому були мої батьки, а не я, і тут уже нічим не зарадиш. Я йшов стежкою, настрій у мене був дуже пригнічений. Раптом я відчув надзвичайний приплив бадьорості й свіжості. Я так зрадів, що й слова не міг вимовити, бо вже знав, сатана десь поблизу. Я помічав це за собою не раз. Через якусь мить сатана йшов поряд зі мною, і я розповідав йому про свої клопоти і про те, що сталося з Маргет та її дядьком. Розмовляючи, ми дійшли до повороту і там побачили стару Урсулу, яка сиділа в затінку дерева і гладила худе бездомне кошенятко, що вмостилося в неї на колінах. Я запитав, звідки взялося кошеня. Урсула відповіла, що воно вийшло з лісу і ув'язалося за нею. Певне, воно залишилося без матері і без господарів, тож Урсула вирішила взяти кошенятку додому і доглядати його. Сатана озвався. «Наскільки мені відомо, ви дуже бідуєте» то навіщо вам годувати ще одного яйця? Чому б не віддати кошеня комусь заможнішому?» Урсулу обурили його слова, і вона сказала, «Може, ви його собі візьмете? З усього видно, ви багатий, он, який у вас пишний одяг і панські манери». Вона зневажливо перхнула й вела далі. «Отаке, вигадати, віддати бідолашне кошеня багатію!» «Та ж багаті дбають лише про себе, тільки бідак поспівчуває бідакові, допоможе йому. Бідак та ще Бог, Бог потурбується й про це, кошенятко. Чому ви так вважаєте?» Урсула люто блиснула очима. «Бо знаю, – відповіла вона, – навіть горобчик не впаде на землю, щоб Господь того не бачив. Але ж горобець однаково падає, то яка різниця, бачить це Бог чи ні?» Стара Урсула відкрила рота, але їй наче відібрало мову, так її вжахнули слова сатани. Коли ж нарешті спромоглася заговорити, то вибухнула. «Геть звідси, шмаркачу, а то як візьму дрючка!» Я так перелякався, що слова не міг вимовити. Я знав, сатана з його ставленням до роду людського міг знічев'я вбити стареньку на місці та ще й сказати, як завжди, що таких, як вона, хоч греблю гати. Але мій язик ніби приріс до піднебіння, і я не міг попередити Урсулу. Однак усе обійшлося. Сатана був спокійний, спокійний та байдужий. Я гадаю, Урсула не могла образити його, як жук-гнойовик не може образити короля. Крикнувши на Сатану, Урсула скочила на ноги так жваво, наче була зовсім молоденькою. Хто зна, скільки років минуло відтоді, коли вона отак підхоплювалася? То був вплив сатани. Наче свіжий вітерець, він усюди вливав сили в немічних і хворих. Його присутність подіяла навіть на кошеня, і воно, сплигнувши на землю, погналося за листком. Вражена Урсула зовсім забула, що оце недавно гнівалась, і дивилася на кошеня зачудовано похитуючи головою. «Що з ним сталося?» – запитала вона. – Адже ще хвилину тому воно ледве могло ходити. «Ви просто не бачили котів цієї породи», – відказав сатана. Урсула не збиралася церемонитися з цим глузливим забродою і, недобре зернувши на нього, мовила. «Хто вас просив приходити сюди? Чого ви чіпляєтеся до мене? Хотіла б я знати. Звідки вам відомо, кого я бачила, а кого ні? А чи доводилося вам бачити кошеня, в якого пухирці на язичку звернені назовні, а не всередину? Ні, та й вам, мабуть, теж. А ну спробуйте помацати язичок у цього кошеняти». Урсула стала раптом дуже спритною, однак кошеня було ще спритнішим, вона ніяк не могла його зловити і мусила відступитися. Тоді сатана сказав, «Назвіть його як-небудь, може воно відгукнеться і підійде». Урсула почала кликати кошеня, називаючи його різними іменами, але воно й ухом не вело. «Спробуйте назвати його Агнесою». Кошеня відгукнулося на Агнесу і підбігло до Урсули. Вона помацала йому язичок. «Ай справді!» – вигукнула вона. «Чесне слово так і є! Зроду не бачила таких кішок!» «Це ваша?» «Ні! Звідки ж ви знаєте, як її кличуть?» «Усіх кішок цієї породи кличуть Агнесами. На інші імена вони не озиваються!» Урсула була ошелешена. «Ну хіба не диво?» Раптом тінь тривоги майнула по обличчі старенької. В її душі прокинулися забобонні передчуття. Вона знехотя опустила кошеня на землю і промовила. «Мабуть, хай краще йде собі. Я не боюся. Ні, нема чого боятись». Але священник казав, і люди теж розповідали. «Я чула не раз. Та й кошеня вже ніби оклигало. Само собі дашь раду». Вона зітхнула і подалася геть, бурмочучи. А гарненьке кошенятко, їй Богу, добре було б залишити його собі, а то вдома так сумно, так самітно цими неспокійними днями. Панночка Маргет така зажурена, сама лише тінь від неї зосталась, а старий господар у в'язниці. «Дуже шкода, що ви не берете собі цього кошенята», – мовив сатана. Урсула швидко обернулася, ніби тільки чекала, щоб хтось заохотив її взяти кошеня. «Чому?» – з жалем запитала вона. «Бо кішки цієї породи приносять щастя». «Приносять щастя? Справді? А ви певні, яке щастя вони приносять?» «Вони приносять принаймні гроші». Урсула була розчарована. «Гроші! Гроші з кішки? Вигадки! В нашому селі кішки не продаси. Люди в нас їх не купують, навіть і задурно не беруть». Вона повернулася, зібравшись піти. «Я й не кажу продавати. Я маю на увазі, що з неї ви матимете прибуток. Кішки цієї породи звуться кішками щастя. Той, хто має таку кішку, щоранку знаходить у своїй кишені чотири срібних гроші. Я побачив, як Урсула спаленіла від обурення. Вона була ображена, не інакше, як цей хлопець знущається з неї». Засунувши руки в кишені, Урсула випросталась, щоб виповісти сатані, якої вона про нього думки. Вона аж кипіла з люті. Розкрила рота, але, вимовивши ледве три уїдливих слова, раптом замовкла. Злість на її лиці поступилася місцем подиву, недовірі, страху. Вона повільно вийняла руки з кишень, розтулила пальці і втупилась у долоні. На одній лежала монета, яку ми дали їй сьогодні, а на другій – чотири срібних гроші. Якусь хвилю вона дивилась на монети, наче боялася, що вони от-от зникнуть, а потім палко вигукнула. «Так це правда, правда! Мені дуже соромно! Я прошу мені пробачити, мій дорогий пане і благодійнику!» І, шкинувшись до сатани, почала, як заведено в Австрії, обціловувати його руки. Десь у глибині душі Урсула певне усвідомлювала, що кішка зачарована і є знаряддям диявола. Але так навіть і краще, бо можна бути впевненою, що угоди дотержуватимуть твердо. Гроші на утримання родини надходитимуть щодня. У грошових справах навіть найпобожніші наші селяни вважали більш надійним укласти договір з дияволом, ніж з архангелом. Урсула з Агнесою на руках подалася додому. Як би я хотів бути на її місці, адже вона зараз побачить Маргет. Тут я затамував подих, бо ми вже опинилися в будинку отця Пітера. У вітальні стояла Маргет і вражено дивилася на нас. Вона була змарніла та бліда, але я знав, що в присутності сатани їй покращається. Так і сталося. Я познайомив з нею сатану, тобто Філіпа Траума. Ми сіли і почали розмовляти. Всі почували себе дуже невимушено. В нашому селі люди прості, і коли нам їсть до вподоби, ми радо його приймаємо. Маргет поцікавилась, як це ми ввійшли, що вона не почула». «Травм відповів, що двері були відчинені. Ми ввішли й трохи почекали, поки вона озирнеться і привітає нас. Але він сказав неправду. Двері були замкнені, ми потрапили в дім якось інакше, пройшли крізь стіни чи крізь дах, чи спустилися коменом, чи ще як». А втім, коли сатана хотів, щоб йому повірили, йому завжди вірили. От і Маргет цілком задовонилася його поясненнями. До того ж, її увагою заволодів сам Траум, вона очей з нього не зводила, такий він був красень». Я був щасливий і пишався ним. Я сподівався, що Сатана покаже якінибудь чудеса, але Дарма, здавалося, його цікавило зараз лише одне якомога швидше заприятелювати з Марґет і якомога більше наговорити всяких побрехеньок. Сатана сказав, що він сирота. Маргет стало жаль його. Її очі зволожилися. Він додав, що ніколи не бачив матінки. Вона вмерла, коли він був іще малою дитиною. А в татуся розладнене здоров'я і жодних статків, принаймні таких, які ціняться на землі. Зате в нього є дядько в далеких тропічних країнах, дуже заможний, власник великої монополії. Його й дядько, до речі, утримує його». Варто було травмові згадати про щедрого дядька, як Маргет подумала про свого, і на її очах знову виступили сльози. Вона сподівається, сказала Маргет, що коли-небудь їхні дядечки зустрінуться. Я аж здригнувся. Філіп сказав, що й він такої думки. Я знову затремтів. Може, й справді вони зустрінуться, промовила Маргет. Ваш дядечко багато подорожує? Отак, він їздить по всьому світі, має всюди справи. Отак вони балакали собі, і бідолашна Маргет на хвилю забула про всі свої печалі. Мабуть, за останні дні їй вперше вибала така приємна і весела година. Я бачив, що Філіп їй сподобався, а втім я знав це наперед. А коли він сказав, що вчиться на священника, то сподобався їй ще більше. Потім він пообіцяв, що влаштує їй перепустку до в'язниці, щоб вона побачилася з дядьком, і цим остаточно здобув її прихильність. Філіпп сказав, що подарує вартовим яку-небудь дрібничку. Він велів Маргет приходити до в'язниці надвечір, коли стемніє, і нічого не казати, а просто показати оцей папірець при вході й виході. Він надряпав на аркушику якісь химерні знаки і віддав їх. Маргет щиро подякувала і відразу почала чекати, коли ж повечоріє. Річ у тому, що за тих давніх жорстоких часах в'язням не дозволяли побачень з близькими. І бувало, вони роками сиділи в камері, ні разу не побачивши рідного обличчя. Я вирішив, що знаки на папері якісь заклинання, і вартови пропустять Маргет, не розуміючи, що роблять, і відразу ж про це забудуть. І справді все відбулося саме так. Урсула просунула голову в двері і мовила, «Вечеря готова, панночко». Тут вона побачила нас, перелякалася, поманила мене до себе і, коли я підійшов, запитала, чи ми не розповіли Маргет про кішку. Я відповів, що ні». Тоді вона заспокоїлась і попросила мовчати й далі, а то панночка Маргет ще подумає, ніби це диявольська кішка. Пошле по священника, той виконає обряд очищення, позбавить кішку чарівної сили, і плакали тоді грошики. Я пообіцяв, що ми мовчатимемо. Урсула була задоволена. Я почав був прощатися з Маргет, але сатана перепинив мене і дуже чемно, не пам'ятаю точно як саме, напросився разом зі мною на вечерю. Звичайно, Маргет неабияк збентежилася, бо знала, що в них вечеря на один зуб. Урсула почула слова сатани і ввійшла до кімнати, не приховуючи невдоволення. Вона дуже здивувалася, побачивши, яка Маргет свіжа і рум'яна». Потім, звернувшись до неї своєю рідною богемською говіркою, сказала, як я довідався згодом, таке. «Ви проводьте його, панночко Маргет, нам нема чим її годувати». Перш ніж Маргет встигла відповісти, в розмову втрутився сатана, звернувшись до Урсули богемською таки ж говіркою, що було несподіванкою і для неї, і для її господині. Він запитав, «Чи не з вами я зустрівся сьогодні на дорозі?» «Так, пане». «Дуже приємно. Бачу, ви не забули мене». Він підступив до Урсули і шепнув їй на вухо. «Хіба я вам не казав, що ця кішка приносить щастя? Не потерпайте, вона все залагодить». Урсула миттю заспокоїлася, невдоволення як рукою зняло, а очі її спалахнули неприхованою, корисливою радістю. Ще б пак, цінність кішки дедалі більшала. А Маргет нічого не залишилось, як запросити нас на вечерю, що вона й зробила дуже гідно, з притаманною їй гречністю і щирістю. Маргет сказала, що вечеря в Бога, але вона рада розділити її з нами. Вечеряли ми в кухні, а Урсула нам слугувала. На сковорідці звабливо шкварчала підсмажена рибинка. Для Маргет, очевидно, така вишукана страва була цілковитою несподіванкою. Урсула подала рибинку до стову, і Маргет поділила її. Одну частину сатані, а другу мені. Собі ж не взяла нічого і почала була пояснювати, що їй сьогодні не хочеться риби. Але не встигла закінчити речення, як на сковорідці з'явилась друга рибинка. Маргет здивувалась, однак нічого не сказала. Мабуть, вирішила про все розпитати Урсулу пізніше. А несподіванки не припинялися. М'ясо, дичина, вина, фрукти, наїдки і напої, яких давно не бувало в цьому домі. Але Маргет мовчала і тепер навіть подиву не виказувала. Безперечно на неї справив свій вплив сатана. Він перевинив безугаву, розважав товариство, завдяки йому час спливав весело й приємно. І хоч сатана безсовісно брехав, важко було йому дорікнути, адже він ангел, а ангели в цих питаннях не обізнані, вони не розрізняють добро і зло, сам мені казав. Він завоював прихильність Урсули, розхвалював її перед Маргет не дуже голосно, але так, щоб вона почула». Він казав, що Урсула – чудова жінка, і він хотів би якось познайомити з нею свого дядька. Незабаром Урсула почала маніжитися і кокетувати, наче молоденька, приндилася, мов дурна стара курка. Та ще й удавала, ніби не чує слів сатани. Мені було соромно. Поводження Урсули підтверджувало думку сатани про людей як про обмежене й вульгарне плем'я. Сатана сказав, що його дядько часто влаштовує прийоми, і якби знайшлася розумна жінка, щоб порядкувати на тих вечорах, то вони стали б удвічі приваблерішими. «Ваш дядечко певне знатного роду?» – запитала Маргет. «Так», – байдуже відповів Сатана, – «дехто навіть, бажаючи підлиститися, величає його князем. Та він аж ніяк не сліпий прихильник титулів, головне для нього – особисті чесноти, а не становище». Я сидів, опустивши руку. Підійшла Агнеса і лизнула її. Правда розкрилась. Я збирався вже сказати. Та тут помилка, це звичайнісінька кішка, пухирці на язичку звернені всередину, а не назовні. Але слова застрягли в моїй горлянці. Сатана схвально глянув на мене, і я все зрозумів. Колись темніло, Маргет поклала в кошик їжу, вино та фрукти і поквапилась до в'язниці, а ми з Сатаною подалися до мого дому. Я подумав, цікаво було б подивитись, як виглядає в'язниця всередині. Сатана підслухав мою думку, і тієї ж миті ми опинились у в'язниці. Як пояснив мені сатана, ми були в камері тортур. Я побачив дибу та інші знаряддя катувань. На стінах висіли два чи три закиптюжені ліхтарі. Від їхнього світла камера здавалася ще темнішою і жахливішою. Тут були кати і ще якісь люди. Вони не звертали на нас ніякої уваги, значить, ми були невидимі. На підлозі лежав зв'язаний юнак. Сатана сказав, що юнака обвинувачують у Єресі, кати саме його допитували. Вони вимагали, щоб він зізнався у злочині. Але юнак твердив, що йому нема в чому зізнаватися, він невинний. Тоді юнакові стали заганяти під нігті скіпки, і він завищав від болю. Сатана був незворушний, однак я не міг витримати цього страхіття, і йому довелося вивести мене з тюрми». Я мало не знепритомнів, мене нудило, але на свіжому повітрі мені трохи полегшало, і ми рушили до мого дому. Я сказав сатані, що таке катування – звіряча річ. «Ні, то людська річ, не ображай даремно звірів, вони цього не заслужили». І він провадив далі. «Отакий весь ваш нікчемний рід, безнастанно брешете, безнастанно вихваляєтеся чеснотами і ніколи не хочете визнавати, що тільки вищі тварини наділені ними. Жоден звір ні за що не вдасться до жорстокості. Це монополія тих, хто має так зване «почуття доброчесності». Звір, завдаючи кому-небудь болю, не має лихого наміру, тобто не чинить зла, бо для звіра не існує такої речі, як зло. І він ніколи не завдає болю заради втіхи, так чинить лише людина. Її надихає оте нікчемне почуття доброчесності, почуття, яке дає право вибору робити добро чи зло. І як же людина користається з цього права? Вибирає, вибирає і в дев'яти випадках з десяти віддає перевагу злу. На світі взагалі немає місця злу. Його б і не було, якби не ваше почуття доброчесності. Але ж людина таке нерозсудливе створіння. Вона не спроможна збагнути. Почуття доброчесності ганьбить її і зводить до рівня найнижчої з істот. Ну як, уже легше? Зараз я тобі щось покажу. Розділ 6 «Замить ми опинились у Франції, в якомусь містечку. Ми жли величезною фабритою. Навкруги нас, у бруді й духоті, сповиті хмарами пелюги, тяжко працювали чоловіки, жінки і діти. Вдягнені в лахміття, охлялі від голоду й сонні, вони, знемагаючи, посхилялися над своєю роботою. Сатана сказав, «Ось тобі ще один приклад почуття доброчесності». Хазяїни фабрики – багаті й дуже побожні люди, але своїм бідним братам і сестрам дають таку платню, якої ледве вистачає, щоб не вмерти голодною смертю. Робітники працюють по 14 годин на день, у зимку і влітку, із 6-ї ранку до 8-ї вечора, в тому числі й малі діти. Щодня вони проходять чотири милі від того свинюшника, де мешкають, до фабрики і назад. Місять багнюку й тали сніг, ідуть у дощ, сльоту, завірюху, буран, і так рік у рік. Сплять усього на всього чотири години на добу. Туляться в страшенній тісняві, по три сім'ї в одній конурі, в неймовірному бруді та смороді, і вмирають від хвороб, як мухи. Може вони злочинці оці знедолені? Ні. Що ж вони зробили? За що їх так жахливо покарано? Ні за що? Хіба за те, що вони мали нещастя народитися людьми? Ти бачив, як карають злочинця у в'язниці. Зараз ти бачиш, як карають тут невинних і чесних. А тепер скажи, чи є в людей логіка? Чи цим смердючим праведникам легше, ніж тому єретикові? Я певен, що ні. Його страждання дурниці порівняно з їхніми муками. Коли ми пішли з в'язниці, його колесували, розірвали на шматки, перетворили на місево. Він тепер мертвий і звільнився від своїх любих одноплемінників. А ці мізерні раби, вони вмирають тут уже хто зна скільки років, і багатьом з них не пощастить піти з життя ще протягом довгого часу. І все це через ваше почуття доброчесності. Воно навчило хазяїні фабрики різниці між добром і злом, і ось тобі наслідки. А люди ще вважають себе кращими за собак. Ах, які ви нелогічні, нерозумні створіння, і які жалюгідні, просто слів нема». Раптом його тон став не такий поважний, і він заповзявся на всі заставки, глузувати з людей, висміював наше пишання воєнними перемогами, кепкував з наших великих героїв, нашої немеркнучої слави, наших могутніх королів, нашої древньої знаті, нашої освяченої віками історії, і реготав, так реготав, що мене аж узяла досада. Згодом він, трохи опанувавши себе, сказав. Зрештою, все це не тільки смішно, а й сумно, коли згадати, що ваше життя таке коротке, ваша пиха дитяча, а самі ви лише тіні. Зненацька все довкола зникло. Я вже знав, що це означає. Наступної миті ми простували нашим селом. Унизу, над річкою, я побачив мерехтливі вогники заїзду «Золотий олень». З темряви почувся радісний крик. «Він повернувся!» «То був Сеппі Вольмайер!» Він відчув, що кров у жилах пришвидшила свій біг, а на душі стало легко, як завжди, коли поблизу був сатана. Сеппі зрозумів, що він тут, хоч і не міг побачити його в пітьмі. Сеппі пристав до нас, і ми пішли далі втрьох. Радість так і вихлюпувалася з Сеппі. Він поводився, мов закоханий, який знайшов утрачену подругу серця. Сеппі був кмітливий, жвавий хлопець, не те, що ми з Ніколаусом. Зараз його повністю захопила нова таємнича – ще з Ганс Опперт, наш місцевий волоцюга. Сеппі сказав, що люди цікавляться, куди він міг подітися. Сеппі не сказав «турбуються». Ні, саме цікавляться – дуже влучне й доречне слово. Ніхто не бачив Ганса вже два дні. «Відтолі, як він повівся так по-звірячому», – додав Сеппі. «Як це по-звірячому?» – запитав сатана. Розумієш, він завжди лупцює дрючком свого собаку, а то дуже добрий собака і його єдиний друг. Пес дуже відданий Гансові, любить його і взагалі нікого-нікого не чіпає. Так от, два дні тому Ганс знову став його бити, ні за що, ні про що, просто задля забави. Собака вив, скавучав, і ми з Теодором хотіли заступитись, але Ганс пригрозив нам і знову щосили вдарив собаку так, що вибив йому око. А тоді сказав нам, ну що, тепер задоволені? За це він мусить подякувати вам, бо ви лізете куди не слід, хай вам чорт. І зареготав, звілюка безсердечна. Сеппі затремтів від жалю і гніву. Я догадувався, що скаже сатана, і не помилився. Знов неправильно вжити слово. Так образити звірів. Звірі так не поводяться, тільки люди. Та ні, це ж не по-людське. По-людське, сепі, саме по-людське. Мені прикро чути, як ти ганьбиш вищих тварин, приписуєш їм нахили, яких вони не мають, які живуть тільки в людському серці». «Жодна з вищих тварин не заражена хворобою ім'я якій – почуття доброчесності. Пильнуй своєї мови, Сеппі, не вживай таких брехливих фраз». Сатана промовляв дуже суворо, як на нього. І я пошкодував, що не мав змоги попередити Сеппі обачніше добирати слова. Я знав, як Сеппі зараз почувається. Він ні за що не захоче образити Сатану. Він швидше образить усіх своїх родичів». Запала незручна мовчанка, та несподівано приспівала допомога. З'явився той самий бідолашний пес, око в нього теліпалося на жилці. Він кинувся до сатани, жалібно скиглячи й підвиваючи. Сатана відповів йому схожими звуками, і ми зрозуміли, вони розмовляють собачою мовою. Ми всі тепер сиділи на траві, світив місяць, бо хмари давно розвіялись». І сатана, поклавши голову пса собі на коліна, вправив йому оковочницю. Псові відразу полегшало, він замахав хвостом і лизнув сатані руку. Видно було, що пес йому дуже вдячний. Я був певнен, що він дякує сатані, хоч я і не зрозумів їхньої мови. Потім вони ще трохи побалакали, а тоді сатана сказав. Пес каже, що господар був п'яний. Так і був, підтвердили ми. А через годину він звалився у прірву за крутим пасовиськом. Ми знаємо, де воно, милі за три звідси. Пес кілька разів прибігав до села, просив людей піти туди, але його не слухали і гнали геть. Ми пригадали, що пес і справді прибігав, однак ми тоді не зрозуміли, чого йому треба. А він прибігав, бо хотів допомогти людині, яка поводилася з ним дуже погано. Тільки про те й думав, нічого не їв і навіть не просив їсти. Дві ночі просидів біля господаря. Ну, якої ви тепер думки про свій рід і ще людям обіцяно благодать на небі, як кажуть вам ваші вчителі? А цьому псові туди зась, чи може людський рід зрівнятися з ним у доброчесності, у великодушності? Тут він повернувся до пса, який підстрибував біля нього, веселий і щасливий, нетерпляче ждучи його наказів, ладний негайно їх виконувати. «Покличте людей та йдіть за собакою, він покаже вам, де валяється оте падло, і візьміть з собою священника, хай потурбується про гансову душу, бо смерть близько». Вимовивши останнє слово, сатана щез, а ми залишилися пригнічені та сумні. Невдовзі ми зібрали людей, покликали отця Адольфа і знайшли Ганса Опперта. Він помер на наших очах. Ніхто не засмутився, крім пса. Пес розпачливо вив, скиглив, облизував мертве обличчя, і втішити його не було ніякої змоги. Ми поховали небіщика там, де він лежав, без труни, бо Ганс Опперт не мав ні грошей, ні жодного друга, крім свого пса». Якби ми прийшли хоч на годину раніше, священник ще встиг би відпустити гріхи Небораці і відправити його в рай. Тепер же він потрапив прямісінько до пекла і вічно горітиме у жахливому полум'ї. Шкода, що в цьому світі, де стільки людей нудяться, не знаючи як згаяти час, ні в кого не знайшлося однієї години такої потрібної грішникові, від якої залежало, чи він вічно блаженствуватиме, чи вічно страждатиме. Мені стало моторошно, коли я уявив, як багато може важити одна година, і я дав собі обіцянку від сьогодні більше ніколи не марнувати часу. Сеппі зовсім занепав духом і сказав, що, мабуть, краще бути собакою, немає ризику, що твоя душа загине без покаяння. А пса ми забрали додому, вирішивши залишити його собі. Дорогою Сеппі прийшла в голову дуже гарна думка, і настрій у нас одразу покращав. Сеппі сказав, що коли пес пробачив господареві всі образи і знущання, то, може, Бог визнає це за відпущення гріхів. Наступний тиждень був дуже нудним. Сатана не показувався, нічого особливого не траплялось. Навідатися до Маргет ми не насмілювались, бо ночі стояли місячні, і наші батьки могли нас спіймати, якби ми спробували вибратися з дому». Однак ми кілька разів зустрічали Урсулу, коли вона гуляла з кішкою на луках по той бік річки. Ми довідалися від старої, що в них усе гаразд. Урсула була вдягнена в чепурну нову сукню і взагалі мала квітучий вигляд. Чотири гроші з'являлися щодня, без затримки, і їх не треба було витрачати на їжу, вино та інше. Про харчі дбала кішка». Тепер, беручи до уваги всі обставини, Маргет уже не відчувала себе такою самітною і знедолоненою, як Доти, та й Вільгельм Майдлінг, як міг, розважав дівчину. Щовечора вона ходила до в'язниці, проводила там з дядьком годину чи дві, і він навіть погладшав від харчів, які їм постачала кішка. Маргет, бажаючи продовжити знайомство з Філіпом Траумом, хотіла, щоб я знову привів його». Та й Урсула неабияк цікавилася травмом і без кінця розпитувала про його дядька. Хлопці не могли втриматися від сміху, бо я їм розповів, якими небелицями частував її сатана. Ми не погамували її цікавості, адже наші язики волею сатани були на припоні. Ми довідалися від Урсули про одну невеличку подію. Епер, коли в домі завелися гроші, вони взяли служника для різкої роботи й доручень. Стара силувалася вдати, ніби йдеться про звичайнісіньку, буденну річ, проте відразу було видно, що її аж розпирає від пихи та гонору. Ми з приємністю дивилися на бідолашну жінку, неспроможну приховати свого захоплення від цієї розкоши, але коли взнали ім'я служника, то подумали, чи розумно зробила Урсула. Незважаючи на свій юний вік і легковажність, ми трохи тямили в певних справах». Хлопець звався Готфрідом Нарром. Трохи пришалепкуватий, однак добродушний, нікого не кривдив, отож і проти нього особисто ніхто не держав зла. Однак сім'я Нарів мала лиху славу, і це зрозуміло. Не минуло ще й півроку, як бабусю Готфріда спалили завідьовство. А коли вже в крові з'ялиться така зараза, то самим вогнем її ніколи не випалиш. І взагалі час був такий, що Урсулі і Маргет не слід було мати справу з хлопцем із цієї сім'ї. За останній рік страх перед відьмами у наших краях дуже посилився, такого не могли пригадати найстаріші жителі села. Сама згадка про відьму могла перелякати нас до смерті. І це пригодно. Нині розплодилися такі відьми, яких раніше й не бачили. В давнину відьмували самі старі баби, а тепер зустрічалися відьми будь-якого віку, а то й діти восьми чи дев'яти літ. Отож і виходило, що будь-хто, незалежно від віку і статі, міг виявитися поплічником диявола. В нашій невеликій окрузі відьомство пробували викоренити геть, проте чим більше палили відьом, тим більше диявольського поріддя з'являлося натомість. Якось у школі для дівчаток, що була всього за 10 миль від нашого села, вчителі знайшли в однієї учениці на спині – червоний запалений висип. Вони, певна річ, дуже перелякалися, подумавши, що то знаки диявола. Перестрашена дівчинка розпачливо благала вчителів нічого нікому не казати, запевняла, що це сліди від блошиних укусів. Але цього діла, звичайно, так просто залишити було не можна. Оглянули всіх дівчаток, цятки знайшли у всіх п'ятдесяти дівчаток, але в одинадцяти з них цяток було особливо багато. Почала працювати комісія, дівчаток допитували, але всі одинадцять лише в сльозах кликали матерів і ні в чому не зізнавалися. Тоді малолітніх чарівниць замкнули на різну в темних комірчинах і десять діб їм не давали нічого їсти, крім чорного хліба і води. Під кінець ув'язнення всі страшенно схудли, здичавіли, очі горіли сухим блиском. Вони вже не плакали, а сиділи, щось бурмочучи, відмовлялися від їжі. Зрештою, одна дівчинка призналася, що вони часто літали верхи на Мітлі на відьомський шабаш до похмурої місцини високо в горах, і там танцювали, пили вино, шаленіли й казилися вкупі зі зграями інших відьом та з самим нечистим. Усі поводилися там дуже непристойно, поплюжили священників і проклинали Господа Бога. Отак вона й сказала. Вона розповідала недоладно, не могла пригадати деяких подробиць, та члени комісії допомогли їй. Вони знали, що запитувати, бо мали докладний питальник, написаний ще 200 років тому для такої мети. Вони запитували «Ти робила те і те?» І дівчинка незмінно відповідала ствердно, виглядаючи дуже змореною, виснаженою та до всього байдужою. А коли решта десять почули, що вона зізналася, то й собі зізнались, і на всі запитання теж відповідали так. Тоді їх усіх разом спалили біля ганебного стовпа. Вирок був безперечно мудрий і справедливий. З усієї округи зібралися люди подивитись, як їх спалюватимуть. Пішов і я, але коли впізнав одну з них, веселу, гарненьку дівчинку, з якою часто грався і яка тепер, прикута ланцюгом до стовпа, викликала такий жаль, коли побачив, як матір оплакує доньку і, судомно обіймаючи та обсипаючи її поцілунками, кричить «Господи Боже мій! Господи Боже мій!», я, не витримавши цього жаху, втік. Коли спалювали бабусю Готфріда, стояв лютий мороз. Її звинуватили в тому, що вона зцілювала людей від головного болю, розтираючи їм потилицю й шию, так вона сама твердила, але кожному було зрозуміло, що без допомоги диявола тут не обійшлося. Її хотіли було допитати, але бабуся заперечила, мовляв, вона і так визнає, що її сила від диявола. Її засудили до спалення на багатті ранком наступного дня на ринковій площі». Першим туди прийшов урядовець, який мав розкласти багаття, що він і зробив. Потім сторожа привела Готфрідову бабусю, залишила її на площі й подалася по другу відьму. Родичі старої не прийшли, вони боялися гніву людей, які, чого доброго, ще й камінням могли побити. Я підійшов до нещасної і дав їй яблуко. Вона сиділа на впочивки біля багаття, грілася і чекала. Старечі губи та пальці аж посиніли з холоду. Раптом поруч нас опинився якийсь подорожній. Він лагідно заговорив до бабусі і, побачивши, що навколо нікого крім мене немає, поспівчував їй. Потім запитав, чи правда все те, в чому вона зізналась. Бабуся відповіла, що ні. Подорожній здивувався, ще дужче засмутився і запитав, «То чого ж ви обмовили себе?» «Я стара і дуже бідна», – відповіла вона, – «і сама заробляю свій хліб». У мене іншого виходу не було, як зізнатись. Якби я сказала, що я не відьма, мене, може, й звійнили б, але тоді мені хоч помирай. Ніхто б у селі не забув, що мене звинувачували у відьомстві, роботи в мене не було б, і куди б я не пішла, на мене нацьковували б собак. Незабаром я сконала б з голоду, то краще вже хай мене спалять, принаймні швидше помру. Дякую вам обом, ви так добре поставилися до мене». Вона ближче присунулася до багаття і, простягнувши руки, гріла їх над вогнем. Лопаті сніжинки тихо й песливо спадали на стару сиву голову, вибілюючи її ще більше. Вже зібрався натовп, хтось кинув у стареньку яйце. Воно влучило їй просто в око, розбилося й потекло по обличчі. В натовпі почувся сміх. Я розповів сатані про одинадцятьох дівчаток і Готфрідову бабусю, але моя розповідь не справила на нього ніякого враження. Він лише зазначив, що такий уже рід людський, а те, що роблять люди, нічого не значить. Він додав, що сам бачив, як було створено людину. Її зліпили не з глини, а з болота, якщо не цілком, то принаймні частково. Я знав, яку саме частку він має на увазі, звичайно ж, почуття доброчесності. Сатана прочитав мою думку і потішений засміявся. Потім підкликав вола, який пасся неподалік, погладив його, трохи побалакав з ним, а тоді сказав. Ось перед тобою віл, який не моритиме дітей голодом, не залякуватиме, не катуватиме самітністю, від чого вони божеволюють, і не спалюватиме їх на багатті, вимучивши зізнання в тому, чого вони з роду не робили. Не краятиме він серця й бідолашним безневинним жінкам, не доводитиме їх до того, що вони вже бояться жити серед подібних до себе, не знущатиметься з них у їхню смертну годину» бо він не обтяжений почуттям доброчесності, так само, як і ангели, не відає, що таке зло, і ніколи нікому не чинить зла. Незважаючи на всю свою чарівність, сатана, коли визнавав за потрібне, а таке завжди траплялося, щойно мова заходила про рід людський, міг бути образливо жорстоким. Він нехтував людей, марно було чекати від нього доброго слова про них. Як я уже казав, нам, хлопцям, здавалося, що Урсула вчинила необачно, найнявши хлопця з родини Нарів, саме тепер. І ми мали рацію. Дізнавшись про це, люди, звісно, обурилися. Ще б пак, звідки Маргет і Урсула взяли гроші готувати ще одного яйця, коли самі ледь зводили кінці з кінцями». Ось що їм кортіло знати, і щоб заспокоїти свою цікавість, вони перестали цуратися Готфріда, навпаки, почали шукати його товариства і заходити з ним у дружні розмови. Готфрід був дуже задоволений, не підозрюючи нічого лихого і не помічаючи розставленої йому пастки, він по своїй простоті наївно все вибовкував. Гроші, казав він, та в них грошей кури не клюють. Мені платять два срібних гроші на тиждень та ще й годують, а самі живуть на всю губу, їй право, і князь такого не їсть, як ото вони. Цю дивовижну новину астролог повідав отцю Адольфові в неділю ранком, коли священник повертався додому з меси. Отець Адольф надзвичайно схвилювався і сказав, «Це діло треба розслідувати. Він сказав, що тут криється чаклунство». Жителям села велів потихеньку, ненастирливо, поновити дружні стосунки з Маргет і Урсулою і не спускати обох з ока. А ще радив парафіянам тримати язика на припоні, щоб ті ні про що не здогадалися. Спочатку нікому не хотілося потикатись до такого жахливого будинку, але священник запевнив, що вони там будуть під його захистом і нічого з ними не скоїться. Тим паче, коли візьмуть із собою свяченої води, в руках матимуть чотки, а на грудях хрест. Слова отця Адольфа заспокоїли людей, знайшлися охочі відвідати Маргет, а найпідліші, спонукані злістю і заздрістю, самі поривалися туди. Сердечна Маргет почувала себе на сьомому небі від щастя, що в неї знову з'явилися друзі. Дівчину, як і всякого б неї місці, радувало, що їй добре ведеться. Їй навіть інколи кортіло похизуватися перед іншими. Вона щиро тішилася кожним добрим словом, кожною приязною усмішкою друзів і односельців, бо, мабуть, найтяжче з усіх випробувань – це самітність та ще зневага сусідів, які тебе уникають. Тепер, коли заборону було знято, ми теж могли піти до Маргет. Ми відвідували її щодня разом з нашими батьками та сусідами. Кішці Агнесі доводилося важко працювати. Їй доводилося забезпечувати харчами та ще й у великій кількості – цілі юрми. А частували гостей такими стравами та винами, яких у селі з роду не пробували, навіть назв не знали, хіба що чули від князівської челяди. Та й столовий посуд теж був хоч куди. Іноді Маргет відчувала тривогу і надокучала Урсулі прискіпливими розпитами. Але та твердо стояла на своєму, запевняючи, що це рука проведіння, і ні словом не прохоплювалася про кішку. Маргет знала, що для проведіння немає нічого неможливого, та все-таки не могла подолати сумнівів. Однак висловити свої тривоги вголос побоювалася, щоб не накликати лиха. Думала вона і про чари, потім відкинула ту думку геть, адже їм почало таланити ще до того, як Готфрід прийшов у дім, а Урсула побожна і люто ненавидить чаклунство. Врешті всі впевнились у допомозі проведіння, беззастережно вірили йому і за все дякували. Кішка Агнеса не скаржилася на клопіт, а набувши досвіду, спокійно постачала дедалі витонченіші та багатші дари. У будь-якій громаді, чи то великій, чи малій, завжди знайдеться чимало людей добрих і щиросердих від природи. Вони ніколи нікому не чинять зла, хіба що опановані страхом чи коли небезпека загрожує їхнім власним інтересам, або що. Були такі люди і в Езельдорфі. За звичайних обставин відчувався їхній добрий, благородний вплив, але тепер настали часи незвичайні. Страх перед відьмами заполонив людей, і в селі, здавалося, не залишилось жодного лагідного, співчутливого серця. Людей лякали незрозумілі події в домі Маргет. Ніхто не сумнівався, що тут замішані чари. Страх затьмарив усім розум. Декотрі, звичайно, жаліли Урсулу і Маргет, над якими нависла жахлива загроза, але, зрозуміло, мовчали. Висловлювати співчуття було небезпечно. Події розвивалися своїм ходом, і ніхто не попередив наївної дівчини та дурної старої жінки, не навчив обережності. Ми хотіли було їх застерегти, але коли дійшло до діла, злякалися. «Виявилось, що нам бракує мужності. Ми не досить сміливі для того, щоб наважитися на благородних вчинок, бо через нього самі могли вскочити в халепу. Ми не зізнались один одному в легкодухості. Ми вчинили так, як будь-хто вчинив би на нашому місці, Просто уникали говорити на цю тему, переводячи розмову на щось інше». Та я не сумнівався, що всі ми відчували себе негідниками, коли в одному гурті зі шпигунами смачно їли і пили за столом у Маргет, говорили компліменти, дивилися, картаючись докорами сумління, на неї, таку безхмарно щасливу, і жодним словом не натякнули про загрозу. А Маргет справді була щаслива, горда, як та принцеса, з того, що знову навколо неї друзі, така їм вдячна». А гості тим часом до всього приглядалися і все переказували отцеві Адольфу. Отець Адольф ніяк не міг добрати розуму, що ж воно діється. Хтось у домі чаклує, але хто саме? Ніхто не заскочив Маргет чи Урсулу чи Готфріда на якій-небудь чортівні. А проте вина і всілякі смачні наїдки в домі не переводилися. Досить було гостеві чогось захотіти, як його бажання негайно вдовольнялося. Зрозуміло, коли таке роблять відьми чаклуни. Однак тут усе відбувалося без будь-яких заклинань, навіть без грому, землетрусів, блискавок чи привидів справді незвична, нова, нечувана річ. І в книжках про таке чаклунство нічого не писалося. Зачаровані речі, як відомо, не справжні. Коли чари втрачають силу, золото перетворюється на порох, їжа псується і щезає. А тут навіть випробований спосіб не дав ніяких наслідків. Нишпорки отця Адольфа принесли йому трохи харчів від Маргет. Він читав над ними молитви, виганяв з них нечисту силу, але дарма. Вся провізія залишалася справжньою, свіжою і почала псуватися тільки в призначений природою час». Одець Адольф був не просто спантелечений, його охопив відчай. Усе свідчило, що ніякого чаклунства тут і в заводі немає. В глибині душі він майже повірив у це, але цілковитої впевненості не було. Може, тут діяли якісь невідомі досі чари. Нарешті він знайшов спосіб, як з'ясувати істину. Коли всі оті харчі не приносять, то немає ніякого сумніву, що тут замішані чари». Розділ 7. Маргет надумала влаштувати званий обід і запросила на нього сорок гостей. Обід мав відбутися через тиждень. Оцеві Адольфу випала служна нагода здійснити свій задум. Будимок Маргет стояв віддалік від інших, і за ним легко було стежити. Протягом тижня з нього не зводили очей ні вдень, ні вночі. Мешканці дому виходили і входили як звичайно, але в руках у них нічого не було, і ні вони, ні хтось інший нічого не приносили. Отже, ніякої їжі для сорока чоловік ззовні не доставляли. Якщо ж харчами все-таки запасалися, то тільки в самому будинку. Отець Адольф був не просто спантелечений, його охопив відчай. Усе свідчило, що ніякого чаклунства тут і в заводі немає.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 «Якщо ж харчами все-таки запасалися, то тільки в самому будинку». Правда, Маргет щовечора виходила з кошиком у руках, але нишпорки запевняли отця Адольфа, що вона завжди поверталася з порожнім кошиком. Гості зібрались опівдні і заповнили весь дім. Прийшов і отець Адольф. Незабаром з'явився астролог, хоч його ніхто й не запрошував. Шпигуни йому вже доповіли, що в будинок Маргет ні з парадного, ні з чорного ходу ніяких пакунків не вносили. Ввійшовши, він побачив, що всі зі смаком їдять і п'ють, і що свято йде повним ходом. Він оглянув стіл і помітив, що вишукані страви свіжі. Фрукти не тільки місцеві, а й довезені, які швидко псуються, також свіжі й принадні. І ніяких тобі привидів, заклинань чи грому, все зрозуміло. Це чаклунство. До того ж, чаклунство нове, яке досі нікому й не снилося. Чаклунство могутнє надзвичайної сили. І він вирішив розгадати таємницю. Звістка про це відкриття облетить весь світ, долине до найвіддаленіших куточків, здивує вражені народи. Про нього знатимуть усі, ім'я його навіки залишиться в пам'яті людській. Йому дивовижно поталанило, неймовірно поталанило. На думку про майбутню славу, в нього запоморочилася голова. Гості поступилися, дали йому пройти. Маргет чемно запросила його до бенкету, а Урсула наказала Готфрідові принести окремий стіл, застелила скатертиною, поставила посуд і запитала гостя, чого б він хотів. «Несіть, що є», – сказав астролог. Урсула і Готфрід принесли з комори харчі і дві пляшки вина – білого і червоного. Астролог, який, мабуть, ніколи не бачив таких ласощів, налив червоного вина в келих, випив, налив ще і пожадливо взявся їсти. Я не сподівався зустріти тут сатану, бо не бачив його вже більше тижня і не мав від нього жодної звістки, але він прийшов. Я відчув, що він у кімнаті, хоч і не міг бачити, бо люди затуляли його від мене. До мене долинув голос сатани. Він вибачався перед Маргет, що з'явився непроханий, мовляв, він лише на хвильку. Маргет умовляла його залишитися. Подякувавши, сатана погодився. Маргет підвела його до гостей, познайомилася з дівчатами, з Вільгельмом Майдлінгом і ще з кількома старшими людьми. Гості загомоніли, почувся шепіт. Це той молодий незнайомець, про якого останнім часом так багато говорять. Правда, його і побачити неможливо, він завжди в роз'їздах. А який красень, як його звуть? Філіп Траум. Ім'я йому пасує. Річ у тому, що «траум» німецькою мовою означає «мрія». Чим він займається? Кажуть, готується стати священником. Його обличчя, то його талант, побачите, він ще кардинаном стане. Звідки він родом? Кажуть, з якихось тропічних країн у нього там багатий дядько. І таке інше. Сатана відразу справив враження, всім хотілося познайомитися з ним і побалакати. Гості з подивом відчули, що повітря в кімнаті напрочуд свіже, прохолодне, а сонце на дворі пряжило, як і досі, з безхмарного неба. Але, звичайно, ніхто не міг здогадатися, в чому річ. Астролог вихилив другий келих вина і налив третій. Ставлячи пляшку на місце, він випадково перекинув її. Пролилося трохи вина. Він швидко підхопив пляшку, підніс її проти світла і сказав, «Який жаль, це ж королівське вино!» Раптом його обличчя засяяло, на ньому відбилися радість і торжество. Він вигукнув Принесіть чашу, мерщій! Принесли чашу на чотири кварти. Астролог перехилив над нею двопінтову пляшку, і в чашу полилося вино. Червоний напій забулькотів, швидко переливаючись у білу чашу, піднімаючись дедалі вище, поки чаша виповнилася по вінця. Всі дивилися, затамувавши подих. «Гляньте-но», – сказав астролог, знов підносячи пляшку, – «вона, як і раніше, повна». Я кинув погляд на сатану, і він тієї ж миті щез. Тоді підвівся отець Адольф, розпашілий і збуджений, перехрестився і заволав громовим голосом. «Цей дім зачарований і проклятий!» Люди почали кричати, лементувати, юрбою кинулися до дверей. «Я вимагаю, щоб мешканці цього будинку спіймані на місці злочину». Раптом слова застрягли йому в горлянці. Отець Адольф почервонів ще дужче, обличчя його стало аж буряковим, але він нічого більше не зміг вимовити. І тут я побачив, як сатана прозорою тінню війшов у тіло астролога, після чого той, звівши руку, вигукнув. Голос був явно його власний. «Зачекайте! Стійте всі на своїх місцях!» Люди застигли, де були. «Принесіть лійку!» Урсула, тремтяче з переляку, принесла астрологові лійку, і він, устромивши її в пляшку, підняв величезну чашу і почав переливати вино назад. Люди, прикипівши до місця, зачудовано спостерігали за ним. Всі бачили, що пляшка вже й так повна. Переливши вино з чаші в пляшку, астролог широко посміхнувся до всіх, хто був у кімнаті, пирхнув і байдуже кинув. «Це дрібниці! Кожен може таке зробити! Я здатний на ще дивніші чудеса!» В кімнаті почулися злякані крики. «Господи, в нього вселилася нечиста сила!» Стривожені люди знову гуртом посунули до дверей. Незабаром кімната спорожніла, і в будинку не залишилося нікого, крім його мешканців, нас, хлопців і Майдлінга. Ми знали, в чому тут річ, і якби могли, то все б розповіли. Але ж ми не могли». Ми були вдячні сатані, він прийшов на допомогу саме вчасно. Маргет, бліда як полотно, плакала. Майдлінг з Урсулою наче закам'яніли. Але найгірше було Готфріду, він так налякався, що ледве тримався на ногах. Як ви знаєте, в їхній родині була відьма, і підозра в чаклуванню могла б закінчитися для нього погано. До кімнати ліниво війшла Агнеса і, нічого не підозрюючи, хотіла потертись об ноги Урсули, щоб да її приголубила. Перелякана Урсула відсунулася, але так, щоб не образити Агнеси, бо ж розуміла, з такою кішкою псувати стосунків не слід. А ми взялися гладити Агнесу. Коли вже сам Сатана приятелує з нею, то він про неї доброї думки, а його думка була для нас достатньою гарантією. Здавалося, Сатана довіряв усім, хто не був наділений почуттям доброчесності. Вибравшись з будинку Маргет, охоплені панікою гості, кинулися у розтіч. Їх підганяв невимовний страх, і таку вони зняли бучу, так тупотіли, ридали, кричали і лементували, що незабаром сполошився увесь Езельдорф. Селяни повисипали на двір довідатися, в чому річ, заповнили вулицю, штовхалися, метушилися, пойняті тривогою і жахом. А коли показався отець Адольф, натовт розступився перед ним, наче води Червоного моря. Слідом за отцем Адольфом сягнисто ступав астролог, щось бурмочучий собі під ніс. Люди пропустили його і щільно зімкнулися знову. Кожний дивився вслід астрологові застиглими очима, втративши від жаху дар мови і лише важко дихаючи. Кілька жінок знепритомніли. Коли астролог віддалився, Юрма заворушилась і подалася за ним, тримаючись на безпечній відстані. Люди схвильовано перемовлялися, розпитували одне одного про подробиці. Діставши відомості, вони тут таки переказували їх іншим, доповнюючи і прикрашаючи. Таким чином чаша з вином незабаром збільшилася до розмірів бочки, а пляшка, вмістивши все вино з цієї бочки, так і залишилася порожня. Дійшовши до ринкової площі, астролог попростував до химерно вдягненого жонглера, який підкидав і ловив три мідні кулі. Астролог забрав кулі в жонглера, повернувся обличчям до натовпу, що наближався до нього, і сказав «Цей жалюгідний блазень не дотепав своєму ремеслі. Підходьте, но ближче, зараз ви побачите виступ фахівця». Астролог підкинув одну за одною всі три кулі, і вони, утворивши вузький блискучий овал, закружляли в повітрі. Незабаром з'явилася ще одна куля Потім ще і ще Ніхто не бачив, звідки лякулі бралися Тільки їх більшало і більшало Овал дедалі видовжувався Руки астрологами михтіли так швидко Що й на руки вже не були схожі А на якусь летючу тінь Чи невиразну пляму І ось у повітрі кружляє ціла сотня куль Так принаймні стверджували Ті, хто їх лічив Великий овал сягнув на 20 фантажів